Nå. Du menar att jag ska våga be dig sjunga en bit också? Ja, om det törs alltså. <skratt> inför, ett, <skratt> inför ett sånt hot så måste vi ju ta risken. Det ja, så. Jo, det är på, vad ska det bli för någonting då? Ja, jag måste väl på någon äh, mäsk som tillhör skogen eller ja, har något naturen. Vad heter den då? Vad heter den då? Flottarkärlek kanske. Ja, och, och det får du spela då, sjunga då utan någon som helst att ja, jag va? får väl tänka att jag har Fors inte kom så. Ja, det får du göra. Ja. Vet du den börjar, vad är det för tonart då, vet du det då? Mm, F. F? F? Det kan vi få ett akkord med så du kan mm. få börja. Ja, varsågod då. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jämter var som vax ut i min fam i alla torp i alla byar hade jag en liten vän ifrån Norderås till Skiljet ner vid berg Jag har spelat på mitt handklaver för flottare vid ån. Jag har spelat för små kullorna på näs Jag har dansat över forsarna med älvor och med rån, medan dacken gått till ro på ängens gräs jag har spelat sommarnätterna till dans vid bro, Jag har dansat med den vackra Majinås Jag har svurit blonda Anna, evig kärlek, vi tro Medan läger elden falnat in vid ås. Jag har spelat för dig kära där som norpens lammor går Över sätrarna vid Östervåla fjäll jag har slumrat i min farkost där som vildmarkspulsar slå Medan stjärnorna gått vack på himlens fäll Jag ska spela på mitt spel så länge jag finns till I min koja in vid rekahorsens fall Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill Medan månen över moarna Går vall tack så tack så tack så tack så Lycka till imorgon då tack Ja, tack Ja, det är det man Snodas måste vila sig för ni? Han tror att han ska kunna slå hammarby i bandet imorgon. Han måste få vila sig nu. I karusellen får snodas inte sjunga den berömda referängen hade Rian Hadera eftersom redaktionen bestämmer sig för att stryka den. För övrigt är det knappt han kommer med i programmet Rösten från Röste. Radioproducenten Per Martin Hamberg skriver dock in honom i Blyerts i körschemat mellan två andra nummer. Och tur är väl det, för vi får en ny idol, Gösta Snodas Nordgren. På några få månader säljs flotta kärlek i 150 000 exemplar och anbuden haglar runt den nya publikmagneten. Och från våren till en bit in i september uppträder han på alla möjliga evenemang i Sverige. Nöjesbranschen gnuggar händerna särskilt managen redaktör Torsten Adenby.